Осіння райдуга дитинства. В вісні я й досі літаю часто Туди, де завжди зелене літо. Моє веселе дитяче щастя Крізь хмари літ, наче сонце світить. Там вітер зорі у трави струсить, І білий ранок прольється в чашку. А прийде вечір, і знову бабуся Мене запросить зайти на казку. Гортаю дні і холодні ночі, І за край світу лечу з вітрами, Та сняться батька суворі очі І теплі-теплі долоні мами. А діти мої вже не скажуть про нього, Дитинство моє босоноге. Сховаю серце від негоди, Згадаю, як в ранковий час скрипіли дерев'яні сходи і дитинство тихо йшло від нас і небо вигнулось безкрає і місяць мов ліхтар погас як часто нам не вистачає дитинства що пішло від нас забулося свято сонячних днів затихла мелодія росяних трав Вицвіло небо від частих дощів, Вишитий квітами килим зів'яв. Дитинство моє запливає у сни, Та моє печаль відганяє біду. Я на осінь дивлюся очима весни, По дощах і снігах як по райду зійду. Фото в старому альбомі. Серце тремтить струною Хто це? До болю знайомий. Це ж я в обіймах з весною.